clubhouse belül az Alibi Hotel, és annak is a Poszmodem szobája. Szilágyi Árpád vagyok, a Postmodem című látható rádiós műsor szerkesztője és műsorvezetője, és akkor bele is vágunk a ma esti érdekes beszélgetésünkbe, de bemutatom azokat, akik már itt vannak velem a virtuális színpadon. Keleti Artúr például, akivel minden héten akár többször is találkozunk itt. Szia Artúr, jó estét! Jó estét, jó estét mindenkinek, sziasztok! És aztán majd érkezni fog Horváth Oszkár is, aki az Önkéntes Mérvadó című Műsorvezetője, vezetője, rádiós kollega. Egyelőre még várunk rá, de itt van már a ma esti vendégünk is, akivel beszélgetni fogunk azokról a 80-as évekről, meg a 70-es évekről is. Bemutatom őt, egy kicsit hosszú lesz, képes Gáborról van szó, aki digitális múzeológus, informatikai történész, költő, vízivárosi lokálpatrióta, kérem szépen, sőt, most jönnek az izgalmasabbak. Az olasz horrorfilmek, valamint Korda György megszállottja, a szovjet Autók kiváló rajongója, valamint a digitális bölcsészet elkötelezett barátja. Szervusz, kedves képes Gábor, jó estét neked is! Köszöntöm a kedves hallgatókat üdvözöllek! <síns> Na, mit szólsz ez a bemutatáshoz? Hát meglehetősen teljes körülnek érzem. <síns> Nem maradt ki semmi? Egy arcképecskiceltől a néhány ecsetvonással, <síns> <síns> és ez a mesterek sajátja. A digitális világ érdekes. Postmodern. Aki itt most velünk tart ma este ebben a beszélgetésben, nyilvánvalóan már tudja, hogy mi itt miről fogunk beszélgetni, techno, retróról, de azért, hogyha a felsorolásból ezek a témák valakinek érdekesek, akár a digitális bölcsészet, vagy víziváros, vagy mondjuk, Korda György, akkor azt is föl lehetetni. Igaz, Gábor? Teljes mértékben. Egyébként nyugodtan Leóként is hivatkozhatsz rám, mert az a közkeletű lecenevem, és nagyon-nagyon szívesen beszélek. Olasz Horrortól, Korda Györgyön keresztül a Hewlett Packard számológépeken át a Sinclair számítógépekig tényleg nyitott vagyok minden, minden kedvenc témában, Ez tulajdonképpen egy játék számomra és hálás vagyok érte. De hát azt gondolom, hogy a posztodemben és különböző elődeiben így a netidők műsorban már olyan régóta ismerjük egymást, hogy hogy ezt a jutalomfalatket, ezt már kiérdemeltem. Jó, de most figyelj, azért itt most szerintem verseny, versenyzik egymással két olyan fogalom, ami belejég az embernek a szemébe, fülébe, hogy ilyen furcsa képzavara éljek. Tehát az olasz horror és mondjuk a zaporozsec, az zaporozsec, az talán gyorsan letudandó, mert nem tudnánk másra figyelni. Szóval az olasz horror, az neked honnan van meg? Hát nézd, azért ezeknek van egy, most zavarba jöttem a matematika világa, hogy közös nevező, közös többszörös, mirek nevezze? Tehát van egy közös, egy meccete a két témának, ez a 70-es évek, az a, az a korszak, Aha. amit én nagyon szeretek. Azt hittem, hogy Zaporazsetszben is készítettek valami olasz horrorfilmet. Arról nem tudok, Budapesten készítettek, azt egészen pontosan tudom, mégpedig a 90-es uh, hát. évek elején a Vortice Mortale, azaz washing mesén, tehát a, a, a vérgőzös mosógépről szóló Ruggero Deodato horrorfilmet itt forgatták, és a szomszédok sorozatból ismert, ott pincért alakító, kisé piknikus alkatú úriember volt az egyik, ha jól emlékszem, nyomozó tiszt ebben az olasz horror filmben. No, De nem akarom bőlére ereszteni, tehát a, a közös meccet az mindenképpen a 70-es évek, aminek egy nagyon izgalmas színvilága gyakorlatilag az olasz horror film, mert engem egészen elkápráztatott, hogy, hogy milyen hihetetlen, operatőrök, filmrendezők és zeneszerzők alkottak ebben a, hát kicsit néha megvetett zánerben, és hát valóban olyan filmeket alkottak, hogy volt köztük olyan, amit azonnal be is az olasz hatóság, és csak évekkel később ilyen VHS a forgalmazásban tudott megjelenni, ugyanakkor meg nagyon-nagyon nívós és esetenként Grammy-díjakkal jutalmazott zeneszerzők dolgoztak ezekben a a, a kicsit ilyen megvetett filmekben. Ez például a, a Zombi Holokauszt, az, az volt a betiltott film? Azt nagyon sokat hivatkozod a Facebookon. A Zombi Holokauszt az egy Marino Girolami nevű idős filmrendezőnek volt a... a kései munkája, aki egyébként egy Enzo Castellari nevű másik filmrendezőnek az édesapja, és ez is jellemző erre a, a zsánerre, meg általában az olasz szórakoztató filmre, hogy ilyen dinasztiák vannak benne, tehát a filmen dolgozott az apuka, dolgozott a fia, dolgozott a felesége, tehát komplett komplet családok dolgoztak ezeken a filmeken. És nyilván egymás vérét szívták munkaközben is. Néha szó szerint, így igaz, de... de... Amire te gondolhatsz, az a, az a Kanibál Holocaust című film, ami megint csak Ruggiero Deodátónak, a, a filmje azon dolgozott, az én kedvenc filmzeneszerzőm a Ritz Ortolányi, és ennek a, a tényleg nagyon sok országban betiltott filmnek a, a zenéje még mikrobarázdás hanglemezen is megvan nekem, és hát ez már a hasznos anachronizmusok és a retro hullámnak a, a világa, hogy ezt egy, néhány évvel ezelőtt adták ki ezt a az ELP-t. Akarom neked mutatni Horváth Oszkárt, Oszit. Szia, Oszi, jó estét, neked is. Itt már Na végre, hát itt majdnem lemaradtál az zaporozsecről, figyelj. Tehát a, a zombi holokausztot már talán hallottad, meg az olasz horrort, most kanyarodunk rá a zaporozsecre. Melyikhez van valami viszonyulásod, Oszi? Nekem az olasz horrornak szerintem egy-másfél egy, évtizeddel ezt megelőző ő, érája rémlik, ami ténylegesen ilyen hátborzongató volt, és ö, nem ez a VHS korszak. Fű, szerintem az oszit ki fogom tiltani a szobából, mert itt el fogják vinni a sót Leóval kettesben, itt elbeszélgetnek majd a horror műfajról. Artúr, a kérdésed? Hát ehhez képest én már nem, tehát ez nem tudok felérni, csak eszembe egy ezt a mímet, biztos láttátok, amikor egy ilyen egy nyolcadik ilyen a halából megismert szörny így a csúnya hosszú újjait ilyen olasz értetlenkedő formára formája, és az itt él Csak itt gondoltam megjegyezném, hogy arra gondolok, hogy ez lehet esetleg az olasz horror. Hát a szabad aszociációk, akkor lelkes rajongók elkészítették a pókembernek az olasz horror verzióját, Italian Spider. -Man de direkt ilyen, ilyen olaszos angolsággal elkészítve, és ott a, a zsánertek minden jellegzetességét kiparodizálták, tehát a rendkívül és ilyen szürreális színeket, az exotikumhoz való vonzódást, és az ilyen túlzott férfi eszmény. tehát ez mind benne van, úgyhogy aki, aki teheti, az nézze meg az olasz ember trailerét, mert akkor nem kell végignézni ilyen 300 óra olasz horrorfilmet. Na, Mielőtt rákanyarodnánk a, a mi ma esti témánkra, azért még tényleg az aporozseccel foglalkozunk egy kicsit, mert ez aztán tényleg nagyon perverznek tűnnek így a XXI. században. Én, én annyit hadáruljak el neked, leó, hogy a 70-es években én már éltem, és volt szerencsém a szüleimmel, illetve kereszt, a, a unoka testvéreimmel együtt utazni, heten, vagy nyolcan egy zaporozsecben, vidéken egyébként, hát szóval azért őszintén szólva nem volt egy kényelmes autó. Nézd, nem is azért szeretem, Ö, általában most ez úgy tűnik valóban, mint egy ilyen bizarság, vagy egy ilyen különös érdeklődés, de van mögötte azért ideológia. Ez a szovjet horror. Ö, ezt is mondhatod persze, és most közben ránézek a vízivárosból a parlamentre, és a horror kapcsán rögtön a kupola melletti két ilyen kivilágított vámpírfog, fog rögtön a szeme elé került. Nem, az ideológia az zaporozsec mögött az a népautó jelleg, és ez a, a múzeológiai jámokfutásom során is jellemző volt rám, hogy engem általában a, a népautók, vagy, vagy nép termékek érdekelnek, és a luxus termékek. Tehát, ami már mindenki által elérhető, viszonyig olcsó, hát... tömegesen gyártott cuccok. az zaporozsec érdekelnek, és a rossz rosszok vagy, vagy azt is mondhatjuk, hogy a, a, a ZX81-ek érdekelnek, és az azzal párhuzamosan megjelenő professzionális számítógépek, hogy egy kicsit átnevezzek a kedvenc témánkról. Jó, de volt neked egy, egy valódi zaporozs, egyszer éveken keresztül ott volt a házatoknak a parkolójában, amitől most már megszabadultál. Ez nem egy sikertörténet sajnos, nekem ez, ez, ez, egy, ez egy örök szívfájdalmam, hogy... Részben anyagi okokból, részben pedig idő ráfordítás hiányában. Ebbe a veterán világban én csak ilyen nagyon sputyyként, ilyen perifériálisan kapcsolódtam be, mert azért ezt megtanultam, hogy a veterán autózás, az, az élményvezetésem, vagy vasárnapi autókezesem kívül, tehát nagyon sok karosszéria lakatos, meg egyéb munkával jár, tehát egy nagyon komoly hobbi, de kétségtelen még a 90-es években én úgy szerettem meg az aporozs ecett, hogy a környékünkön volt belőle egy példány, ami ott szépen lassan tönkre ment a szemem láttára, meg utána a vandálok ki is gyújt, vagy föl is gyújtották, és én akkor kiskamaszként határoztam el, hogy hát milyen izgalmas lenne veterán autóként nem egy, egy drága, vagy egy nagyon régi autót kezelgetni, hanem egy ilyen, egy ilyen népautót, és innen jött ez a gondolat, és hát valóban évekig szenvedtem vele, de utána neki eladtam, de viszonylag nyomottáron eladtam a, az Aporozsets klubnak, akik ilyen, ilyen közösségi vagy klubautónak használják az én egykori példányomat, és hát ebből a történetből én annyit tanultam meg, hogy a, a szerzési vágyon kívül azt hiszem, hogy az elengedés is egy egy, egy pozitív tulajdonság. Tehát amikor eljutottam odáig, hogy hát igen, a veterán autózáshoz én kevés vagyok, viszont át tudom adni egy, egy olyan közösségnek, amelyik ezt jó célra tudja használni, az is egy ambivalens, de talán jó érzés volt. Szeretne ne autókról fotókat látni, komoly gyűjteményt találhat képes Gábor Leo Facebook oldalán, mert azért gondolom, hogy ezek a képek továbbra is megvannak, de, de igazi ritkaságok is, tehát a, a szovjet marketing fotózásnak a világából az igazi ö, csúcsokat is ott találhatjuk meg, hogy hogyan igyekeztek eladni ezt az autót. Még annyit mondjál el nekünk itt ennek a népautó kapcsán, hogy az igaz az a plec nagyon sokáig hallottam, hogy a zaporozsetszet úgy tervezték meg, hogy akár egy helikopterről is le dobni, mondjuk egy harc szintéren. Hát én szerintem ez nem igaz, ez inkább a terepjárókra volt igaz. Tehát a II. világháborúban használt zsippekre volt ez jellemző, hogy gyakorlatilag ládában forgalmazták, és talán onnan eredhet ez a plegyka, hogy van egy zaporozsetszhez hasonló szovjet terepjáró, ugye a LUAZ, tehát lehet, hogy, hogy onnan jutott ez valakinek az eszébe, de hát ennél rémisztőbb uh, urban legendeket is hallok az Aporozsecről például, hogy tankindító motor volt benne, de az én, én tanult veterán autószakmérnök barátaim, azok ezeket sorban cáfolják, tehát ez tulajdonképpen egy viszonylag szimpla népautó volt a 60-as évekből, ami egészen a 90-es évek, elejéig közepéig gyártásban volt, tehát egy egyébként viszonylag sikeres autó volt a, a saját régiójában, de hát nyilván a Volkswagen Bogár, vagy a rút kiskacsa, a Citroën kacsa az, az meg még sikeresebb a centrumországok kisé módosabb világában. Itt azért még egy dolgot hozzátennék, mert talán dramaturgiailag ide illik, hogy én egyszer láttam egy marha jó hirdetést, azt hiszem talán Írországban, vagy Angliában próbálták a Trabantot valahogy nyomni, és akkor hangzott el a hirdetésben az azóta is nagy kedvenc mondatom. The new Trabant Turbo Lime is in special. És azért így ebben a kontextusban én nem nagyon találkoztam a Trabanttal, plán, amikor a hátsúgulésén, mondjuk a Börzsönyből egy olyan 80 kilométert jöttünk haza, és hát akkor én... Én találkoztam az összes dologgal, amit az elmúlt héten ettem. Igen, igen, igen. Az az igazság, hogy azért a keleti blokk országai belekerültek a 70-es években, talán egy ilyen fegyverkezési versenyen súlyosbitót, tehát egy ilyen általános versenyben, és, és csúnyán lemaradtak. De azért a 60-as években, amikor a Trabant, Wartburg, Zaporozsets, ezek az autók megjelentek, talán akkor még nem volt teljesen szürreális dolog ezeket megpróbálni eladni a világpiacon. A Vardburgot is forgalmazták, vagy próbáltak forgalmazni Nagy-Britanniában, az Aporozsecet árulták Jaltanében, Belgiumban, tehát ezek akkor azért nem voltak elrúgazkodott dolgok, csak hát aztán szépen lassan ezek a autógyárak nem tudtak igazán, kurrens új termékekkel megjelenni, amikkel pedig megjelentek prototípusokkal, mert azért voltak nagyon tehetséges konstruktőrök a Szovjetunióban, meg Kelet-Németországban is, azokat a hát nem túl rugalmas tervgazdaság már nem tudta, hogy nem akarta legyártani, tehát ez egy ilyen történet. Na akkor a virtuális zaporozsecünkkel most kanyarodjunk oda az újságos bódéhoz, mert van itt egy aktualitás, amivel egy kicsit éleset váltok a témáinkban. 170 négy év után nem lehet többé táviratot feladni Magyarországon. Ez ma végigment az egész ö, magyar médián. Ö, arról szól, ugye, hogy a Magyar Posta április 30-ától kivezeti a portfóliójából a belföldi távirat, és a postavilágfax, ez utóbbit nem is tudom, hogy, hogy mit jelent, postavilágfax szolgáltatásokat, miután az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent rá az igény. 1847 óta működött Magyarországon, ami egyébként azért is érdekes, mert Bécs és Pozsony között működött az első magyarországi távirat. Ugye Bécset tudjuk, hogy akkor is az osztrák magyar monarchia egyik fővárosa, illetve akkor még nem monarchia, akkor még ugye 1840-ben még előtte voltunk. De Pozsony ugye még magyar, magyarországi város volt. Most már egyik kecsem lehet azt mondani, hogy magyar. Hogy lett volna. Szóval akkor indult 1847-ben, és baromi fontos volt a távközlés szempontjából, hiszen, hiszen megelőzte a telefonszolgáltatást és minden mást, ami elektronikusnak mondható. Viszont mi is mondhatjuk azt, ugye Leo, hogy ezzel ez a szolgáltatás bekerül a digitális múzológia világába? Hát abszolút mértékben, amikor ezt a hírt hallottam, akkor én is megkönnyeztem egy picit, mert tulajdonképpen a mi modern korunknak, én azt gondolom, hogy az információközlés forradalmának mindenképpen egy kezdőpontja a távirónak a megjelenése, meg egyébként bizonyos szempontból a vasútnak a megjelenése is hihetetlenül közelebb hozta egymáshoz az embereket. Hát az pedig, hogy mi kerül be a digitális múzeológiába, az válasz, bizonyos szempontból választás kérdése is, mert én amíg professzionális múzeológus voltam, ez egyébként nagyjából hivatalosan egy tíz év volt az életemben, addig én igyekeztem a jelenkori tárgyakat se diszkriminálni, tehát akkor néhány éve gyártott például Tamagocsit, és leltároztam be a gyűjteménybe, mert én mindig úgy gondoltam, hogy a, a múzeumoknak a, igenis a, a jelen fele is kell nyitnia, vagy a jelennel is kell foglalkoznia, és érdekes módon nem annyira a történészek között, hanem a néprajzosok között volt ennek nagyon pozitív visszhangja. Nekik, tehát a néprajzos múzeológusoknak volt egy kimondott jelenkor kutatási programja, úgy hívták, hogy MADOK, ami az egész, egész országban fantasztikus kiállításokat támogatott, és bármilyen hihetetlen, de a, a Kossuth téren akkor még teljes üzemben működő néprajzi múzeumban volt minden idők talán legérdekesebb jelenkor történeti kiállítása a műanyagoknak a, a történetéről, tehát ebben a néprajzosok voltak az úttörők. Ne húzzuk meg ilyen, ilyen, ilyen gyorsan a táviratot. Mielőtt folytatnád, Leo, én hadd meg tőletek is itt a, a virtuális színpadunkon, meg hadd kérdezzem meg a közönséget is, hogy emlékeztek-e, emlékeznek-e arra, hogy táviratot mikor adtak föl Utoljára. Én nekem délután egy kicsit erőteljesebben kellett kutatnom az emlékeimben, és arra jutottam, hogy én nagy valószínűséggel a 90-es években adtam fel utoljára a táviratot, még szerintem emlékszem is, hogy a nyugati melletti nagyposta lehetett ez az aktus, amit akkor elkövettem. Arra gondoltam, hogy kérdezzük már meg a közönséget is, aki úgy emlékszik, hogy mondjuk tíz éven belül föladott táviratot, az most nyomja meg szépen ezt a kis kézikont alul a, itt a Clubhouse-ban, és jelezze nekünk, hogy tíz éve. Aha, egy, egy ilyen szavazatunk van. Most az nyomja meg, aki húsz éven belül adott fel táviratot. Telegram, ugye, ezt így mondják englisül, nincs ilyen nulla. És aki mondjuk harminc éven belül emlékszik arra, hogy, hogy táviratot feladott. Lehet, hogy nincs is ilyen, ilyen életkorú közöttünk Na és a többi tizen akárhányan? Vagy kilencen? Én Oszi vagyok, Oszkár. Szerintem életemben nem adtam fel táviratot. Aha. Egyszerűen nem volt rá szükség. Szerintem a fax az, ami nagyon sokáig kitartott. És emlékeztek, hogy akár ilyen húsz évvel ezelőtt indultak ilyen online fax szolgáltatások, amik valahogy e mailé konvertáltak. De pont a napokban néztem meg a Nokia kommunikátor, vagy tégla nevű, tudod, az a széthajthatós telefonnak a széthajtható telefonnak az életét bemutatta, de reklámfilmeken keresztül bemutatják annak a különböző verzióit, és jó ideig a, a gyors gombok között van egy fax gomb, meg van egy internet gomb, ami egy, egy pár év után átváltozott web gombá, mert az emberek így elkezdték megkülönböztetni, hogy hát a web meg az internet az nem ugyanaz, és azért ez a telefon kitartott valami 2012-ig ezen a néven, aztán még csinálták, csak már nem így hívták, tehát a, a, az okos telefon éra, legyen az a Windows-os ilyen motorolás 2005-ös, 2006-os próbálkozások, meg 2007-től ugye az iPhone, meg talán 2010-től a Samsung, ö, ö, vagy a, bocsánat, az Android alapú bármilyen készülékek, ö, ezeknek a, a piacra bejövetelek közben, a Nokia kommunikátor azért még rugott, próbált labdába rugni, és ott égtelenkedett rajta a faxgomb. Arthur, te mikor adtál a táviratot? Adtál fel egyáltalán? Én nem emlékszem, stop. De, tűző, tűző, te, tűző, ez a... Igen, tehát ezt tudom, már emlékszem. Én nem emlékszem, hogy adtam föl. Lehet, hogy le elképzelhető, de akkor az a, a már abszolút az emlékezési küszöbön kívül van. De én amúgy sem emlékszem semmire, ha meg még melléteztet, hogy mindez mikor volt, akkor, vék, akkor leállok. Tehát ilyen teljes blafagyás. Van egy olyan gyanúm pont... egyébként, hogy nekünk a vidéki srácoknak volt ez inkább egy kommunikációs Lehet. lehetőség. Viszont, viszont és egy másik. nem annyira. nem kell ezt az izét, végig kell ezt az urbánus, vidéki izét itt Hát nem. mindannyian ugyanoda tartozunk, nem árpiat. legyünk inkluzívak, hát persze. Na, de most viccet félretéve, a, a, azt viszont mondjátok már el nekem, hogy a távirat és a sürgöny között van valami különbség? Van. Én, én most olvasgattam róla, hogy van, van különbség. A sürgöny az, az egy korábbi fejlesztés, az már, a, az már, hát most már nem azt mondtam, hogy analóg, de hát ugye a távirat is analóg. Jól mondom, ugye, Leo? Persze, hát hiszen a 174 éves akkor nem lehet digitális. Tehát az is egy analóg technika, csak elektronikus. Azon töprengtem el, hogy a sürgőny az nem a postakocsik világába kalauzol vissza minket? De, de, de, de bizony. Bizony. Én is azt érzem, hogy a lóval ott, ott találkoztál valószínűleg személyesen. Hát nem, tudom, erre, nem tudom, erre nem emlékszem, de valahogy nekem a sűrgönyözés az, az úgy valahogy jobban tetszik, tehát hogy ezt a, ezt, a, ezt a könyökvédős hangulatot így visszaidézem magamban, akkor valahogy nekem ez a, a, a nem tudom, sűrgönyözöm Pestre, vagy Budára, ugye, sűrgönyözöm Budára, hogy nem, az valahogy nekem úgy jobban passzol, mint a távirat, de mindegy, végül is. A... Egy, egy dolgot sajnálok csak, egy utolsó mondat ehhez, hogy, hogy, hogy mostantól kezdve a akkor ez a távirati stílusban ez nem fog menni. Vagy megmarad a nyelvünkben, mint fordulat, és egyre inkább kivész az eredeti jelentése a Szerintem táviratnak. Jobbára távirati formában kommunikálunk, csetem meg SMS-ben egyébként is, megint csak 20 éve. Egyébként visszalapozhatunk akár az ilyen hollók és galambok világába is. Az egy csomó ember a postagalambot úgy képzeli, hogy így bepötyögöd rajta az irányítószámot, aztán oda megy. De hogy ezek a galambok egyetlen dolgot tudnak hazamenni. Tehát, hogyha ha te akartál innen pozsonyba galambot küldeni, akkor egy pozsonyban nevelkedett galambot ide kellett hozni, és akkor, ha elengetted, akkor ő pozsonyba ment haza, és ha volt a levél, akkor ezt elolvasták. De ez nem működött úgy, hogy akkor izé ö, recipientet így kitöltöttet. Meg a BCC-t, izé... nem? Tehát, hogy neki, hogy valahol hagyjon egy, hunnyabel a szemét, és oda tegyen le ugyanezt a levelet itt szintén. Szóval... Ott itt a, bocsánat, megint végatok, hogy a... Továbbra is Oszkár vagyok, hogy a, itt a, a, az old school kocsikat és a, a technikai kütyüket valahogy össze lehet kötni, mert azt gondolom, hogy az okos autó, vagy az utólagos autó felokosításnak a világába vezetett be az, amikor a a tompított fényszorot, ha rajta felejtetted, de kinyitottad az ajtót, akkor sípolt a kocsi. Ezt általában így ladába utólag okosították bele. De gondolom, hogy a zapor az egyszer még nem volt jellemző. Azt akartam még elmondani a távirathoz, hogy 30 éven nagyjából 8 millió táviratot küldtek az emberek egymásnak itt Magyarországon, és ez az elmúlt évben 23 ezerre csökkent ez a szám, úgyhogy ez az igazi indokoltság annak, hogy megszűnik ez a állj, állj, állj, szolgáltatás. Várj, állj, még egy pillanat, rácsapok a 23 ezer táviratot küldtek tavaly? Igen. De ki küld táviratot? Ki az a 23 ezer ember? Vagy ki az az egy, aki 23 ezeret küld? Végül most egy challenge. Keressük meg ezt az embert, és hívjuk meg ide beszélgetni. Én komolyan marha kíváncsi vagyok, elintézem valahogy interurbán. Törülném a figyelmet, hogy ennek családokon belül volt egy rituális, funkciója. Tehát amikor én utoljára táviratot kaptam, nagyjából az érettségi mévében, tehát körülbelül a 90-es évek végén, akkor azok dísztáviratok voltak. Tehát szerintem, ami ezt elvitte, ezt a szolgáltatást, az a dísztávirat meg a gyásztávirat volt. tehát ennek. Jú, mennyire igazad Igen, Igen ez, le, ez, lehet, ez lehet a megoldás. Volt, volt egy nagyon kedves, idézőjelben kedves rokonom, egy, egy hölgy, aki ilyen táviratokkal szeretett a családommal kommunikálni, tehát nem nagyon volt vele élő kapcsolat, de bizonyos nagy ünnepekre dísztáviratot küldött, és akkor a különböző ilyen gicses, ilyen goblein hatású virágokból összeállított kompozícióval jelentkezett, és hát, e egyik nagyon közeli rokonomat nem szívlelte túlságosan, és neki előfordult, hogy a születésnapján napján gyászkeretes távirattal gratulált. <től la> Nagyon jó. Lehet, hogy csak az volt a posta hivatalban. Biztos egy, egy sajnálatos véletlen, de egyébként engem ez a, a hír, hogy a távirat kifut, ez, ez arra emlékeztet, amikor a, a 2003-as évben két ö, ö, legendától is búcsúzni voltunk kénytelenek, mert egyrészt akkor futott ki az NMT rendszerű, tehát 1 g nem O1G, hanem 1 g tehát analóg mobiltelefon szolgáltatás, a 450 MHz-es 0660-as hívószámú rádiótelefon, és szintén 2003-ban halt ki a szintén háború előtti gyökerekre visszatekintő Telex szolgáltatás. Hát ezzel szemben fax az elvileg van még, és az előző munkahelyemre be volt kötve a faxgép, hiszen hát négy vagy öt évig dolgoztam a, a Najman társaságnál, egyszer szólalt meg a a fax, és akkor ilyen kísérteties csörgés bongásokkal jött is egy fax üzenet, egy spam volt, kérem szépen, egy nyomtatott spam, valamilyen reklámot küldtek nekünk faxon. De a fax az szerintem teljes mértékben kiírthatatlan, tehát hogyha ezt mondjuk a könyvelőkre és a pénzügyesekre kell bízni, akkor soha az életben nem fog kikopni a fax, az mindig itt lesz velünk, pedig hát nagyon könnyen, könnyen lehet hamisítani egy faxot. Nagyon sok technika ilyen Hivatali megszokásból, vagy ilyen hivatali szabványok révén marad fön. Tehát amíg, amíg van olyan pályázat, ahol kérik a, a fax számnak a megadását, addig lesz fox szám meg, meg, meg aviga a, a Leporellót és a Mátrix nyomtatót szívesen használják bizonyos munkakörökben, addig lesz Mátrix nyomtató. Na azt mondtad az előbb, hogy Amiga használják a Leporellót, erről, erről leszabított a Commodore Amiga, meg az Amiga egyéb... Készletat. Amiga, Amiga készlet tart. Házi számítógépek világa. Ezt kicsit előre jeleztük, hogy a 80-as évekről fogunk itt ilyen technó, retro, részt mindenképpen tartani a ma esti műsorunkban. Neked mi volt az első élményed a házi számítógépek világából, Leo? Hát nézd, az első élményem az mindenképpen a 48 kilobajtos ZX spektrum számítógép volt, mert az volt a, az első saját számítógépünk, amit a, a, a bátyám kapott meg tulajdonképpen, az a apám hozta be Bécsből, a, a zöld kétütemű Wartburgnak a hátsó üléseim vagy a hátsó ülése alatt, ezt nem tudom pontosan. Szürke import, ugye? Igen, igen, igen, és előtte felhívta a, a bátyámat a Rádió Budapest nevű a bécsi Mária Hilfest Rasszénél található, hát a magyar vásárlókra specializálódott bolt melletti telefonfülkéből, és megkérdezte tőle, hogy Commodore 128-at vegyen, ami egyébként egy, egy kategóriával azért magasabb gép volt, vagy ezt az ZX spektrumot, és a bátyám azért választotta ezt, mert a egyik legjobb barátjának is ilyen gépe volt, és azért akkor az egy nagyon komoly szempont volt, hogy a baráti körben milyen, gép van, mert hát akkor lehet a magnókazettákon a, a, a játékprogramokat csereberélni meg másolgatni. Tehát így lettünk spektrumosok, és ezt később én örököltem idézőjebben ezt a gépet, és az én egyik első ilyen gyerekkori olvasmányom az nem a Villetu volt, vagy nem a, a rejtő regények voltak, hanem a, egyrészt a mikroszámítógép magazin, másrészt pedig a Bitlet nevű újságnak a Superbitlet című kiadása, amelyben volt egy vallató rovat, ami különböző ilyen 80-as évekbeli házi számítógépeket tesztelt, mutatott be. Ez már az olasz horrorhoz is kapcsolható kicsit. Ugye? Hát a vallható az de, de kínpadon foggatott különböző számítógépeket, és emellett határozta meg, hogy ezeket a gépeket be kéne szerezni. Az ABC80-tól az EX81-en keresztül, mondjuk a, a Commodore 64-ig, és hát ekkor már túl voltunk a, a rendszerváltáson, amikor 92-ben Eljutottam odáig, hogy, hogy hát valóban sikerült ilyen régi számítógépeket már ilyen, ilyen retró példányokként beszerezni. És az első számítógép, amit én már, mint régiség gyűjtöttem be, vagy vásároltam, meg az a Primo nevű magyar gyártmányú számítógép volt. És hát hihetetlen, hogy a, a retró fogalma, bár akkor azt hiszem, hogy még ezt nem retrónak. Neveztük, csak szimpán régiségnek neveztük, az, az mennyire gumi fogalom, mert ez egy 8 éve, akkor 8 éve gyártott 1984-es számítógép volt, de hát mivel a 90-es években bejöttek a IBM kompatibilis kategóriájú PC-k, nagyobb számban nekünk is volt már ilyen munkaeről 286-os asztali gépünk, ezért akkor a Primo az már valóban egy antikvitásnak tűnt. Na most ebből leokám azt hiszem, hogy minden normális ember arra következtetne, már mint abból, amit most az elmúlt két-három percben mondtál, hogy ezekkel az előzményekkel belőled vagy rendszergazda, vagy informatikus válik, hiszen ott van a számítógép, rajongold, foglalkozol vele, az az igazi kérdés, hogy hogyan lettél te mindezek ellenére bölcsész? Engem valahogy a számítestechnika az mindig, mint kulturális produktum érdekelt egyébként. És emlékszem ezen a bizonyos 286-os számítógépen az éjszeren, már volt Word for Windows nyilvánvalóan, meg 3.1-es Windows, és azon én már nyomtatgattam magamnak ilyen kis névjegykártyákat. 12-13 évesen, és oda azt nyomtattam, hogy képes Gábor, kibernetik a történész. Tehát, tehát engem ennek a, a, az egész iparágnak a története foglalkoztatott az első pillanattól fogva, és, és hát valóban bölcsész lett belőlem, mert ugyanakkor nagyon érdekelt a szép irodalom, nagyon szerettem fogalmazni, valahogy mindig a, a, a fikciók világa az vonzó volt számomra, és hát bölcsészként is megtalált tulajdonképpen ez a, ez a terület. Részben még középiskolás koromban, amikor egy OKTV dolgozatot írtam a, a számítástechnika nyelvi fejlődéséről, tehát az nagyon foglalkoztatott, hogy ennek a, az egész tudományágnak hogyan változott a, a terminológiája, és hát ez valóban nagyon érdekes, hogy a különböző évtizedekben ugyanarról a a, a, a gépről milyen fogalmakat alkottunk. Hát elég csak azt mondanom, hogy a számítógépet sem mindig nevezték annak, hanem nevezték számológépnek, nevezték gondolkodógépnek, vagy nevezték akár gépi agynak is a 50-es, 60 éveknek a könyveiben, és hát ennek révén ismertem meg a kovács Győzőt, a Mikroszámítógép Magazin Szerkesztő bizottságának elnökét, akit a Budapesti Telefonközpontból tárcsáztam föl, mint 17 éves gimnáziumi tanuló, és a OKTV dolgozatomhoz kezdtem előtt faggatni, és ebből lett egy ilyen apa-fiú barátság, tehát mondhatom azt is, hogy egy ilyen atyai, barátság, ő hívott el különböző kiállítások munkálataiba, és egy egyetemista fejjel kapcsolódtam be a a kiállítás rendezések világába. Meg rádió is bevitt téged Győző. Hát ez könnyen elképzelhető, hogy a netidőkbe is ő el először. Ez egész pontosan így van, mert emlékszem rá, amikor, amikor Kovács Győző... Egyébként akkor mondjuk el a többieknek, meg a bennünket hallgatóknak is, hogy Kovács Győző az egyik legnagyobb alakja volt a magyarországi informatika történetének, hiszen ő jelen volt az első magyar számítógép, az M3-as készítésénél is, és ha jól emlékszem akkor adattároló mágnesdobot készített, jó mondom? Így van, a mágnesdob memóriákat, illetve annak a vezérlését ezzel foglalkozott az M3-as mellett, és ez lett utána a magyar számítástechnikai ipar első exportcikke, mert ezt az egyik első román számítógépnél, a mecsipt számítógépnél is használták ezt az általa kidolgozott vagy továbbfejlesztett mágnesdob technikát, és, és az is nagyon érdekes, hogy ő tulajdonképpen egyfajta múzeológussá vált, vagy ilyen múzeumbarát emberré vált, és talán Temesváron kalandozott éppen, amikor egy bútor raktárban megtalálta ezt a mecsit számítógépet, és kilobbizta, hogy azt kiállítsák múzeumi körülmények között. Ez egyébként egy nagyon kalandos történet, hogy itt ebben a régióban, és hát főleg Magyarországon, valahogy ez, hogy a ipar és a mérnöki kultúra emlékeit így kiállítsuk és bemutatjuk, ez, ez annyira nem egyértelmű, mint, mint nálunk szerencsésebb országokban, mert Mondjuk, ha Londonba, akkor ott egy science múzeum az, az a leglátogatottabb múzeumok közé tartozik, és ennek megfelelően nem tűnik egy ilyen olasz horror típusú perverziónak ennek a, a történetével foglalkozni, vagy ugyanígy van Münchenben, ahol a, a Deutsches múzeum is egy nagyon felkapott múzeum, az is egy technikai múzeum körülbelül 22 kilométer belülről, tehát egy 4-5 nap végignézni azt a múzeumot, Hát ezzel szemben mi elég sokat szenvedtünk műszaki múzeológusok azzal, hogy Magyarországnak mind a mai napig nincs egy átfogó ipar és technika történeti múzeuma és állandó kiállítása. Jó, de informatikai múzeum az most már van, és szerintem akkor ezt meséld el nekünk. Szegeden hoztátok létre, még Kovács Győző kezdeményezésével. Igen, ez is a 70-es években nyúlik vissza, amikor Kovács Győző az ő életre szóló barátjával a Muszka dániel együtt, aki Szegeden a 50-es években a Katica Bogár nevű állatmodellnek robot, ilyen kezdetleges robotnak volt a megalkotója, vele határozták el, hogy kell nekünk egy számítógép múzeum, ezt a Najman János számítógép tudományi társaság karolta föl, és ez 2013-ban jutott el odáig, hogy a Naiman Jánosnak a lánya, a Marina von Naiman Wittmann, ő felavatta gyakorlatilag, és ez valóban egy, hát ha amikor nincs Covid, akkor ez egy látogatható múzeumi kiállítás, több mint ezer négyzetvéter, és ennek én részt vettem a, a rendezésében. A másik nagy sikertörténet az eddigi pályámon, az pedig Budapest, ahol az Országos Műszaki Múzeumnak a hát rendkívül rossz állapotú raktárából valamelyik kollégám azt mondta, hogy olyan, mint az Augiasznak az istállója, tehát egy ilyen nagyon rendezetlen és nagyon koszos, vagy nagyon tönkrement raktárból sikerült egy, egy igen szép és példaszerű műszaki tanulmánytárat létrehozni, tehát egy látogatható és szépen feldolgozott raktárat ebben is részt vettem. Ott azért megtalálhatók már annak az időszaknak a termékei is, ugye, amiről mi most beszélünk a főleg a 80-as évek, de a 70-es évek vége is. Erre kicsit fókuszáljunk szerintem, mert ugye azt is jeleztük előre, hogy a 70-es években indul be úgy igazán a miniaturizálás. Persze jóval korábban elkezdődött ez, de a, a nagy beindulás a miniaturizálásnak, tehát hogy minél kisebb Processzorokat, mikroprocesszorokat hozzanak létre, meg pici áramköröket, az akkor indult el, és ennek lett az eredménye a 80-as éveknek ez a felpesdülése. Miatt lelkesedsz irántal, vagy pedig, amit az elején mondtál, a népautó, a népszámítógép lehetőségének a megnyílása jelentette ezt? Hát mindez együttvéve, hát idén ünnepeljük a fél évszázados jubileumát az első mikroprocesszor megjelenésének, ez a Intelnek a 4004-es mikroprocesszora, és hát nyilván ettől nem függetlenül, bár részben függetlenül egyébként, de mondhatjuk azt is, hogy a, a mikroelektronika forradalma révén a a 70-es években jelennek meg az első videójátékkonzolok, akkor jelennek meg az első, első sikeresebb programozható zsebszámológépek, sőt, hát abszolút hát az első programozható számológép az 74-ben jelenik meg, és a 70-es évek közepétől jelenik meg gyakorlatilag a, a személyi számítástechnika. Csak ez a 70-es években egy ilyen bimbózó dolog, vagy mondhatjuk azt is, hogy ilyen csírák, és még viszonylag szűk kör számára elérhető technika, főleg az Egyesült Államokban, és nagyjából a 80-as évek elejétől válik ez egy tömegszerű dologgá, tehát akkor ér el a, a miniaturizáció egy olyan szintre, hogy megjelennek az első sorozatban gyártott otthoni számítógépek. Ez tulajdonképpen már egy külön kategória úgy hívják, hogy home computer, azokat a számítógépeket, amikor akkor már a háztartásokban eléggé közkeletűen elterjedt technikákra épül rá, tehát háztartási tévével, kazepes magnóval, lehet őket használni. Akkor a te számodra a 70-es évek talán azért is lehet egy kicsit izgalmasabb, mint a 80 es évek, mert akkor volt egy ilyen mozgalmi jellege ennek az egésznek. Ugye amikor ezek a home computer klub, vagy hogy hívták ezeket a klubokat, ahol például a Bill Gates is, meg a, meg a Steve Jobs is elindult, mindenféle, hát még akkor ilyen eléggé hippi kinézetük volt mindannyiuknak. Abszolút, ennek van is némi köze, a, tehát a, a hippi mozgalom, vagy annak a kulturális identitása, az főleg a Steve Job számára egy abszolút inspiráció volt, és és a 70es évek közepén alakult meg egy Homebrew computerklub az Egyesült Államokban, ilyen számítógép építő klub volt, aminek, Hát részben az volt a, a szerepe, hogy az akkor már megjelent Elter nevű ö, ö, nagyon korai személyi számítógéphez kitalálja, hogy azt egyáltalán mire lehet használni, mert annak 256 bájt volt a RAM memóriája, és ilyen kalantjukkal lehetett kezelgetni, és piros lámpácskák voltak a, a kvázi kijelzője, vagy ilyen teletájp távgépírót lehetett hozzá csatlakoztatni, meg lyukszallagos egységet, mint a a korábbi ilyen mainframe számítógépekhez. Tehát részben azon töprengtek, hogy akkor ez jó, tök jó, hogy van, de mire használjuk részben, meg, hát ennek próbálták a, a felhasználó barátabb alternatíváját kitalálni, és például az Apple cég az így született meg. Tehát részben ez is nagyon izgalmas nekem ez a a és ennek van egy magyar szála, amit én a, a, a Postmodern YouTube csatornán el is mondtam, hogy volt egy Simonyi Endre nevű honfitársunk, aki innen Magyarországról belépett ebbe a, a HCC klubba és meghonosította Magyarországon. Részben pedig, ami nagyon izgalmas számomra, hogy ennek a... Tehát úgy tűnik a dolog, hogy a, a személyi számítógép az egy ilyen egyenes vonalú evolúció, aminek csak egy csapás iránya van, tehát elindulunk az ltr és akkor mondjuk a Eplő keresztül, meg a Komodor Peten keresztül eljutunk a Komodor 64-ig, meg a Sinclair spektrumig, onnan továbbolunk a Komodor Amigára, aztán jönnek a PC-k. Tehát nagyjából egy ilyen evolúciót látunk, és hát valójában sokféle evolúciója van, több készülék ugrik el, vagy próbál megugorni egy, egy, egy fejlődést, és ami, ami számomra nagyon izgalmas, hogy a, a klasszikus személyi számítógépek evolúciója mellett, illetve részben előtte a számológépek is elindulnak egy ilyen, egy ilyen evolúciós útvonalon, és a, a, a, egyébként igen drága Hewlett-Packard meg Texas Instruments programozható számológépekre gépekre is megjelennek például játékprogramok a, a 70-es évek folyamán, és mellettük is jelennek meg ilyen hát fanzinnak is nevezhető ilyen, ilyen egyesületi újságok például, mm. meg, meg, meg rájuk, és egy nagyon jó klub mozgalom indul el a 70-es években. Tehát ezt én Magyarországon a 80-as években a házi számítógépek mellett tapasztaltam ezt a a pesgést, de hogyha Amerikában születtem volna, és mondjuk egy húsz évvel korábban születek, akkor könnyen lehet, hogy a a programozható számológépekből szeretek bele, és ilyen kis mágnes kártyákra írogattam volna ilyen numerikus játékokat, hogy dobókockát, elektronikus dobókockává alakítsam a számológépemet, hogy bioritmus tudjak vele számolni. Vagy digitális verset is írhatta volna a kártyára, majd erre is térünk még vissza, csak az előbb már említetted a postmodern műsort, akkor én had. Tűzem ide be, hogy idén januárban készítettünk egy olyan műsort, és a www.youtube.com per posztmodem oldalon meg lehet keresni, ami a magyar házi számítógépek koráról szól. Ennek a műsornak egyébként társzerkesztője volt Képes Gábor, vagyis Leo, mostani vendégünk. Olyan emberek szólalnak meg a műsorban, akik szemtanúi voltak ennek a világnak a 80-as években, sőt olyan is, aki még mind a mai napig egy 80-as évekbeli beli videót által gyártott e t készít játékprogramot ma, tehát most 2021-ben, egy komplett közösséggel együtt, úgyhogy elképesztő milyen figurák vannak, ugyanolyan kevés memóriából dolgoznak, mint ezek a házi számítógépek voltak akkoriban, úgyhogy ezt érdemes visszakeresni. Leo, azt szeretném tőled kérdezni, mert ugye itt megint van egy ilyen érdekes ellenmondás, ugye az elején beszélgettünk a Zaporozsecről, mint a szovjetipar Hát, hogy is mondjam, egy érdekes alkotásáról. Meg ugye most beszéltél a 70-es, 80-as évek informatikai világának a kiserkenéséről. Szóval, hogy mit gondolsz te Vajon a Szovjetunióban miért nem indult be ez a fajta házi számítógépes világ hiányzott? Ez a piacgazdasági szemlélet, ami mondjuk nyugaton megvolt és kitermelte, hogy meg tudják venni az emberek? Vagy miért nem? Hiszen mondjuk az autók világában például a volt megvolt minép autó. Hát nézd biztos, hogy más utat járt be a, a Szovjetunió, meg tagadhatatlan ők azért a fogyasztási cikkek világában is ö, egy bizonyos lemaradásban voltak már a, a 70-es évektől. Most az, hogy a a, tehát ez most nagyon messzire vezetne és a közgazdasághoz nyilván én nem is értek tehát ma abszolút úgy tűnik, hogy a, a piacgazdaság az, az minden szempontból abszolút fölényben van a, a tervgazdasághoz képest, az egy más kérdés hogy a fogyasztói társadalomnak mekkora az ökológiai lábnyoma és hogy nem lehetséges-e hogy bizonyos dolgokat ezért mégis kellene esetleg előre tervezni de most nem menjünk messzire de az tény, hogy a kruscsovi időszakban van, tehát a, a 50-es évek második felében mondjuk, vagy a 70-es évek elején, vagy 60-as évek elején azért volt olyan időszak, amikor az amerikaiak, Tomolyan megijedtek attól, hogy a Szovjetunió az befogja hozni az Egyesült Államokat, és bizonyos területeken, mondjuk a űrversenyben az eleinte abszolút így is tűnt. De utána a Szovjetunió az, az bizonyos szempontból kifulladt, nem bizonyult annyira rugalmasnak ez a, a tervgazdaság, és hát ez, ez nagyon erősen megmutatkozott a, a számítesteknikai iparon. Ennek ellenére azért a Szovjetunióban is voltak házi, számítógépek, illetve iskolaszámítógépek, tehát részben egyébként az Apple II-nek a, a mintájára is készült iskolaszámítógép, meg már a rendszerváltás környékén a 80-90-es évek fordulóján a klónozás is egy új erőt kapott, és például a szinklás spektrumnak nagyon sokféle, szovjet krónya jelent meg. De ha még szabad erre a két világrend közötti különbségre visszatérnem, vagy, vagy még egy kicsit reflektálnom, az, hogy Magyarországon sok érdekes számítógép, gyártmány jelent meg, az meg bizonyos szempontból ennek a, a, a lemaradásnak vagy, vagy elzártságnak volt idézőjelben köszönhető, mert azért a nyugati tőkés országok se nagyon akarták, hogy a hidegháborús partner nagyon fejlődjön, ezért volt ugye a, a kokomlista, tehát azért a, a csúcstechnikát azt egy picit zárták a a szocialista országoktól. Részben emiatt is kényszerültünk rá arra, hogy bizonyos dolgokat magunk fejleszünk ki. Mert hát volt egy ilyen érdekes dolog, hogy volt a KGST, tehát a keleti országoknak volt egy saját piaca, és ott esetleg olyan dolgokat felszívott ez a KGST piac, amit nem biztos, hogy a leggazdagabb centrumországok felé el lehetett volna adni. Tehát, tehát ilyen különös együttállásnak köszönhetően viszonylag egzotikus országoknak, a viszonylag egzotikus gyártói is labdába tudtak rúgni, és, és hát tényleg egész különleges, hogy hogy, hogy milyen, milyen gyártók is megpróbálkoztak számítógépeknek a gyártásával. Azért tényleg ennek a világnak, ennek a, és ennek a korszaknak egy kicsit a magyarországi leagazásával foglalkozunk. Én például emlékszem arra is, hogy Magyarországon építettek egy mikroelektronikai gyárat, ami furcsa körülmények között éppen a 80-as években, már nem emlékszem pontosan, mikor leégett. Tehát állítólag ez pont annak lett volna, a, az állóga, hogy Magyarországon is egy jelentősebb ilyen gyártás be tudjon indulni, ennek ellenére volt, mert ugye az általad is említett Primo házi számítógép, az, az Magyarországon készült. Igaz, hogyha jól tudom, akkor ilyen nyugatról is behozott alkatrészekből, de részben itt a KGST országokban készített alkatrészekből, egy mezőgazdasági termelőszövetkezetben építették ezeket a, a gépeket. Ez volt az első magyar házi számítógép. Ha jól hát az első nagyobb példányszámban készült, vagy úgy is mondhatjuk pozitív értelemben, hogy commerce, tehát bolti forgalomban kapható gép talán a primó volt, vagy az első közé tartozott. Hát a, a gyártó felé az egy ilyen kormányzati elvárás is volt, hogy keleti alkatrészeket használjon föl. Tehát erre voltak is ilyen kvóták egyébként. És hát például a mikroprocesszora az Z80, mikroprocesszor volt, hanem egy annak megfeleltethető keletnémet gyártású mikroprocesszor. Magát a gépet, azt az MTA stakiban fejlesztették, és valóban a új életnevű mezőgazdasági termelőszövetkezet gyártotta le, de ez se volt akkoriban teljesen Ritkaság, tehát az, hogy a mezőgazdasági cégeknek van ilyen melléküzemága, az, az, az ebben az izgalmas korszakban a piacgazdaság felé picit nyitó, vagy ilyen szövetkezeti világban azért, azért nem volt egyedülálló. Egyébként még annyit szeretnék elmondani erről a korszakról, hogy egy kicsit az ellenpontját is fölvillancsam, hogy hát ugyanakkor meg voltak igen nagy vállalataink is, tehát míg a sári sápon, illetve csolnokon készült a Primo ilyen majdhogy nem pajta körülmények között, és a minőség ellenőrzésen úgy nézett ki, hogy a, a termelő szövetkezeteknél dolgozó hölgyek aláírták a, a nyákot, az alaplapot, és tehát ma az ilyen primó, hardcore primó rajongók, azok számon tartják, hogy melyiket írta alá a Szabóné, és melyiket a Kovácsné, és lehetett tudni, hogy melyikük volt a jobb <gül> szóval. időség ellenő, kevesebb selejtett produkált, ennek az ellenpontja az a Videoton vállalat, ami egy katonai eredetű cég, ugye eredeti neve vadászföltény és Gyutacs gyár. és annak azért egy nagyon komoly gyártó infrastruktúrája volt, és hát a katonai fejlesztéseket is hatalmas számban, vitte ki a Szovjetunióba, melyeket komoly szórakoztató elektronikai gyártókapacitása volt, és tízezres méretben alkalmazott embereket, tehát Székesfehérváron, amellett, hogy az egy történelmi város, amellett valami elképesztő fejlődést hozott az, hogy ott a a videóton és hát nem csak kelet európában de például Indiába, Kínába, Észak-Afrikába, sőt, Franciaországba is tudtak forgalmazni informatikai eszközöket. Hát ott készült például ez a tv komputer nevű számítógép, ami persze csak a legkisebb számítógépe volt a videótonnak, mert egyébként ilyen nagy, nagy vállalati környezetben is készítette gépeket, de az most nekünk kevésbé érdekes. A tv komputer volt, ami számunkra elérhető volt, például az láttáns iskolába, én ugye vidéken, az Alföld közepén, Püspökladányban nevelkedtem föl, és ott az új általános iskolában már hozzájutottam az iskolai könyvtárban egy ilyen tévékompüterhez. A leglátványosabb része ennek a számítógépnek, hogy magában a gépbe be van építve egy botkormány, úgyhogy nagyon izgalmasan is nézett ki. Meg lehetett a Commodore 64-hez hasonló sprite-okat beleprogramozni, ami nekem arra volt jó, hogy civil betűket tudtam belerakni a gépmemózáshoz, és orosz nyelvi programot fejlesztettem ki 13 évesen. Úgyhogy nekem ez volt az első nagy kezdő lendület. Te Árpi és a Garai nem indult el? Nem, hát ez annyira nem volt olyan nagyon jelentős, most csak itt előadom, hogy mekkora nagy program volt. Nagyon egyszerű kis választásos... Program orosz kérdésre oroszul lehetett válaszolni, de korrekten a betűk megjelentek a TV képernyőjén, úgyhogy én azért nagyon büszke voltam rá. Ekközben persze keleti Artúr már a Commodore 64-en nyomta a játékprogramok világát, és talán már pont azon gondolkod, hogy hogyan tudna nagyugati nyugati piacra lépni a játékprogramokkal. Igen, a nevem ellenére. Csak gondoltam, leütöm, mielőtt bárki másnak eszébe jut. A, nyugati Arturán abszolút, éven is jelentkezhettél volna. Így úgy lehet, így lehet, de lebuktam volna szerintem hamar. Nem, egyébként hát, akkoriban még ezt úgy nem nagyon mintették de ilyen áfa hát optimalizáló szoftvert is készítettem e, Commodore 64-en. Ez milyen finom kifejezés. Áfa optimalizáló program. Igen, igen, hát ez volt a célja. Hi, nincs ezzel semmi probléma. Te Hát igen, igen, csináltam, illetve még a mai napig beégett így a, a retinámba, meg az agyamba, hogy édesanyámnak, aki akkor indította a gyógynövényes vállalkozását, Matrix nyomtatón kellett Commodore 64-ben címkéket készítenem, és ezzel csak egyetlen egy probléma volt, hogy nem volt copy paste Magyarán az, hogy liba pimpó 20 gram, azt körülbelül 75-ször kellett beírnom egy-egy oldalra, és maximum a teljes oldal tudtam elmenteni az akkori szövegszerkesztőben. Szóval, hát hogy mondjam, voltak ilyen furcsa esteim, de ez egy jó kompromisszum volt cserébe azért, hogy játékprogramokat fejlesszünk, Úgyhogy én egyszerűen imádtam ezt az időszakot, borzasztó kreatívnak tart, Ottottam. Én ráadásul mellesteg megjegyzem, hogy pont a gépek limitációja az adott egy, egy hatalmas nagy lökést a felé, hogy hogy igen, hogy, hogy, hogy igen, az egy kihívás volt, amit, amit teljesíteni kellett és és nem csak a demo meg a játékprogramokon keresztül, hanem egyszerűen azon keresztül, hogy az ember az agyát trenírozta, a gondolkodásmódot trenírozta, sőt még egyet tovább megyek a csoportmunkát is nagyon segítette, mert hogyha ha páran összefogtunk, akkor volt egy limitált eszközünk, volt egy határidőnk, meg kellett csinálni, pont úgy mint majd projekt. osszit a házi számítógépek világában komodoros voltál vagy spektrumos? Az igazság, hogy nekem a komodor 64 valamikor, és csak a Commodore 64, tehát se 128, se Amiga, az uh, valamikor a 80-as évek végén jött. Én nekem spektrumom nem volt, nekem ZX-81-en volt. Ó, Én a hogy... Nagyapámtól kaptam mindig a Levedlet számítógépét, ő egy ilyen tanszékvezető professzor volt. Most 94 éves a mai napig programozik, de már csak ilyen Excel Visual Basic for Applications-ben, nem tudom, milyen hanghullámokat elemezget. Én nem is értem, amit ő csinál, de ő sem, amit én. Szóval én kihagytam mindig ilyen lépcsőket. Nekem ZX81-en volt c 64 em aztán onnantól PC-en, meg mekem. Viszont C64-en most is van. Tehát én vásároltam egy pár évvel ezelőtt egy, egy tényleges Commodore 64-et, és addig pimpeltem, amíg az egy Sega vezeték nélküli kontrollerrel irányíthatóvá nem vált. Bluetooth kapcsolattal, plusz rákötöttem a projektorra, plusz vettem hozzá ilyen C64 pimpelők által ismert elektronikát, ami a nem tudom hány gigás SD kártyáról az összes valahol legyártott flopit be tudja olvasni. Úgyhogy így <gül> Igazi mondom, ínyanc, vagy egy mini múzeumom van itt. Elképesztő. Ez fantasztikus hogy egyébként, hogy újraéljük az ifjúságunkat, és ami akkor nem volt lehetséges, vagy a lehetetlen csúrolta, az most... Megpróbáljuk megvalósítani, de amíg Arthur gondolatához visszatérhetek egy szóra? Mert számomra nagyon izgalmas volt, amit erről a kihívásról elmondott, és ennek valóban két szintje van, én azt gondolom, minimum. Mert egyrészt az is nagyon izgalmas azok az alulról jövő közösségek, akár tényleg a szint, tehát a, a demókészítők, vagy, vagy általában azok a közösségek, amik például művelődési házakban verődtek össze egy ilyen szoftver, csapatokká váltak, elképesztő... Jelen, jelen. Mai szemben nagyon exotikus, hogy mondjuk a szellőző művek nevű vállalatnak a menzáján, meg ilyen helyeken milyen milyen klubélet zajlott, és hát a szabad a, a másik... Végletet említenem, az a Novotrade nevű vállalat, a Rényi Gábornak a, a cége, akik, akik tényleg hihetetlen játékfejlesztést vittek véghez, és, és ezeket főleg Nagy-Britanniában forgalmazták is. Talán a kedves hallgatók látták, van egy zseniális dokumentófilm, a Vakondok 4, ami a magyar játékprogramokról, szól, és, és hát többen kiemelik a, a magyar játékprogramok kapcsán, hogy volt egy ilyen különleges észjárás, tehát hogy ezek ilyen, ilyen kicsit sajátos, kicsit ilyen logikai, vagy a logikát is beívelő, nagyon érdekes játékok voltak, amiket itt Kelet-Európában fejlesztettek, és hát a nyugati sajtó számára már önmagában az, hogy a vasfüggöny mögött ilyen, ilyen fejlesztés van, az, az nagyon különlegesen hatott. Ez most nem a játékfejlesztés, hanem a hardware fejlesztésről olvastam egy különlegességet a mts takinál fejlesztették Európa egyik első lézeres fotóplotterét, a LG1-nek hívják, Lézergráfnak hívják, és amikor ez megjelent, akkor valahol azt hiszem, hogy távol-keleten talán jelent meg egy cikk róla, ahol úgy nevezték a Stakit, hogy a paprikavölgy. Tehát a völgynek a mintájára azt mondták, hogy hát itt Magyarországon van egy paprikavölgy, ahol ilyen elképesztő dolgokat fejlesztenek. Ezért is kerül Szegedre az informatikai múzeum például. De ez csak lehet. Tudjátok, hány óra van? Majdnem 9 óra van, úgyhogy nagyon kevés időnk maradt. Persze szerintem lehet még maradni, hogyha szeretnénk. Én minden esetre a közönségtől szeretném azt megkérdezni, hogy van-e valami kérdés képes Gábor Digitális Múzeológushoz, aki szeretne kérdezni vagy hozzászólni, az most tartsa föl a kezét, mert rövidesen véget ér a, a műsor. Most még lehet mondani, kérdezni itt a postmodem szobában, az Alibi Hotelben. Ö, és akkor még egy picit még a, a, a fölvetett témáinkhoz visszatérnénk. Ugye, Leo, azt nem mondtuk el, hogy ez a digitális bölcsészet, ez micsoda. Most nagyon nem, nem fogom már belemerülni, de szerintem azt mindenképp mondjuk el, hogy készülünk egy tematikus műsorra, ami majd erről fog szólni. De mi az, hogy digitális bölcsészet? Hát nézd, ha egy szóban akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ver, tehát tartalomfejlesztés, talán ez lehet a a kulcs, mert, mert sokan, akik talán még egy ilyen régebbi gondolatvilág szerint gondolnak az informatikára, vagy a kockák világára, a, a gíkek világára, azok úgy gondolják, hogy hát ebben a történetben bölcsészekre nincsen szükség. És hát egyrészt az informatika terjesztéséhez is kellenek bölcsészek, másrészt pedig a műveltség terjesztését alapvetően változtatta meg az informatika. Az én szeretett professzorom, a horvát Iván tanár úr mindig azt mondta, hogy mi most a Reneszánsz 2.0 korában élünk, tehát a, a reneszáns 1.0 volt a könyvnyomtatás, amikor a Gutenbergék áttették a kézírásos kultúrát a, a nyomtatott könyv világában, meg úgy kitalálták, hogy milyen lenne egy olyan kézreálló, igazán kényelmes ő, ő, ő, nyomtatott könyv úgy általában. A 2.0 pedig most van, vagy az elmúlt mondjuk 30 évben, amikor a Kicsit modorosan fogok fogalmazni: a világháló világában kitaláljuk, hogy hát mi az ideális a, a műveltség terjesztésre, vagy, vagy a, a könyv az tényleg a, a végpontja az írott kultúrának, vagy, vagy lehet, lehet valami mást is csinálni. És hát erre a másra már vannak elképesztően fantasztikus példák. Nekem hát szintén atyai barátom volt a Papp Tibor nevű párizsi magyar költő. Róla remélem, hogy a digitális bölcsészet műsorban majd hosszan fogunk mesélni, mert ő például készített kombinatorikus verset, tehát olyan verset, amilyen szerűen mindig újraírja magát. Ez szerintem olyan, mint Mozartnak a menüet generátora. Mert azt meg megcsinálták az ABCD-nél. De ez valami, valami egészen elképesztő dolog, mert ez értelmes és tényleg minden szempontból elemezhető és élvezhető verseket írt, és az összes Papp verset kinyomtatnánk, akkor az, hogy nagyjából akkora tömeg legye, lenne, mint a magyar szépirodalom úgy általában. Tehát ami úgy eddig keletkezett. Hát ez is lesz majd akkor ebben a bizonyos műsorban. Uh, Artur, Oszi, valamit még szeretnétek a téma, témáinkhoz hozzáfűzni? Én két rövid dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy miközben itt beszélgetünk hangban, Aközben a közönség nem látja, hogy oszítól kaptunk egy nagyon vagány képet, amin egy fekete vagy sötét színű Commodore 64 van oldalán gyanúsan kéken világít, full ultramodern retro csemege, és mindez egy projektoron, egy fal egy Giffy DOS 6.01-es, komotor 61 Basic V2-t futtat jelenleg és villog a kurzor, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy oszi, oszi, gratulálunk, ez nagyon-nagyon vagány, nagyon-nagyon jó pofa dolog. Ilyenkor a... hogy csak hangban vagyunk. Hát igen, Meg igen, igen, mutatni. de mondjuk a kurzor villogását be nektek játszani, ez az, nem tudom, hogy hallottátok-e. Jó volt. Hifi-ben. Ugye? Ugye? Igen, sztereóba próbáltam. 5 egyben ben nincs meg, de megpróbálom majd azt is. A másik, amit szeretnék nektek ajánlani, és erre a pillanatra vártam, hogy ezt elmondhassam, ugyanis a mostani hosszú hétvége alatt a kezem Ügyébe került egy játék, aminek az a neve, hogy Narita boly. Hogy pontosabban, hogy, hogy, hogy pontosan ejtsem ki, úgy mondják, hogy Narita boly. Na, és ez egy 80-as évek hangulatát idéző full pixeles CRT monitoros, PlayStation-re, xbox a Nintendo Switch-re, Windows-re, linux -re és Mac-re készült játék, most jelent meg pixeles, gyakorlatilag Narita Boy-jal, egy ilyen kicsit ilyen tronos valami, be kell, menni egy, be kell menni egy számítógépbe, és ott a kreátort, aki egy programozó, egy techno card segítségével kell kiszabadítani, eszméletlen jó a zenéje, isteni, a hangulata fantasztikus, mindenkinek nagyon ajánlom, minimum nézze meg a youtube on a review-kat, vagy hallgassa a zenéjét, mert az is, az is fantasztikus. Szóval ez az egész retro dolog, ez nem csak, hogy nem halt ki, hanem itt van, virágzik, és fantasztikus, és az már csak egy csavar az egészen, hogy mindezt a Team 17 nevezetű kiadó adta ki, akik egy hatalmas nagy játékfejlesztő cég voltak még a Amigás Commodore 64-es időszakban. Ráadásul keleti attóról még mondjuk el, hogy minden évben amikor nincsen járvány, elmegy az Árokparti nevű rendezvényre, ahol az ilyen őrült figurák gyűlnek össze, akik még, még mind, a XXI. században is még mindig ezeket a 8 bites házi számítógépeket nyomkodják, és versenyeznek egymással. Úgyhogy az Artúr szokott nekünk onnan tudósítani, hát... Most már legutóbb már képben is tudósított, úgyhogy ezt is érdemes visszakeresni. Ö, Oszinak pedig üzenem, hogy legutóbb képes Gábor a műsorunkban az x 81 el foglalkozott, mert hogy kedves Oszi, az x 81 ed az most idén töltötte be a 40. születésnapját. Olvastam, sőt talán belé is néztem abba a YouTube videóba. Szép ö, emlékek helyére kopogtatott be. Annyira megszállott vagyok, hogy egyszer a Pap Petra nevű kiváló nemzetközi sokmestert leültettem az x 81 elé, és kellett játszania egy partit az egy kilobájtos sokjátékkal. <gül> és nyert a... Nyert, gondolom. nyert a Petra, igen. Nyert a Petra. Akkor még lehetett. Akinek van kedve esetleg kövessen egy olyan Instagram accountot, az a neve, hogy pixel.past, tele van olyan képekkel, amelyek akár készülhettek volna 30-40 évvel ezelőtt, talán inkább 35 évvel ezelőtt a komodor világban, vagy a Spectrumnak a világában, de ezek egy modern alkotások, könyvfakasztóan gyönyörű retro-pornó, ami ott van. Pixel.past. Köszi az ajánlatot! Na hát körülbelül eddig tartott ma a beszélgetésünk, így is már több mint egy órája beszélgetünk. Köszönjük szépen képes Gábor, digitális múzalógusnak és informatikai történésznek. A többit most nem mondom el, pedig a, a költésztetről is beszélhetünk volna, meg Vízivárosról, de hát annyi, annyi érdeklődési köröd van, hogy ez egyszerűen nem bele cipőkonalazható egy órányi műsorba. Úgyhogy köszzi, hogy itt voltál velünk, lehet, hogy folytatjuk ezt mi majd még. Úgyhogy lesz itt szerintem téma. És hadd akkor a Postmodern látható rádiós műsorait, amiben képes Gáborral készülünk is majd egy műsora, ahogy az előbb említettem. Tehát digitális bölcsészet és annak különböző témakörével. Van is egy ilyen újság, ugye, hogy digitális bölcsész, vagy valami ilyesmi a címe. Így van, és annak a szerkesztőjét is már sikerült becserkésznünk, már láttam, hogy a Messenger-en leveleztetek, úgyhogy remélhetőleg ő is meg fog a műsorban. Na, köszönjük szépen artúrnak is! Osz is, és akkor, Ja, fiúk tényleg, mikor jelentkezünk leg közelebb, ezt nem mondjuk el a közönségünknek? Hát esetleg ha küldenek egy táviratot, akkor a válaszban <gül> tudunk rá válaszolni. Mindenképpen fogunk itt a Clubhouse Alibi Hoteljének a falig újságán üzenni, hogy miről és mikor fogunk szervezni beszélgetést, az biztos, hogy folytatjuk. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek nyugodalmas, szép estét kívánunk! És ezt a beszélgetést is vissza lehet majd hallgatni felvételről. De persze, az igaz élmény az, ha itt van velünk a közönség élőben. Szép jó estét, viszont hallásra. Köszönjük, Leo, sziasztok! Sziasztok, hello, hello! Szervusztok! A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.